Látni mentem a Magyar Egyesületek rendezvényeire, színházba, Isten tiszteletekre, bálba. Kilestem, mikor marad magára a különféle társaságokban. Kávézás közben panaszkodtam a klubban. Beteg vagyok, szóltam egyszer szánalmat keltőképpel. Tudom, nyugtatott réka. Szóval tudod, mi a bajom? Rád van írva. Szégyenlem. Nincs miért.